že nedela dnes je, budeme tak ako kedysi dávno ešte ešte vysielal, slobodný vysielač takým štýlom, že dnes je nedela 30. januára 2022 roku pána a slobodnom vysielači ako skoro každú nedelu to už sme tu dlho neboli v cenzúre skoro každú nedelu tak aj túto nedelu o 16. hodine 30. minúte začína relácia bez cenzúry bez cenzúry o mafii na Slovensku. A mali sme tu kadejaké prípady, kadejaké podvody, rozkrádačky a neviem čo. Čo sa na Slovensku udialo a takéto, to, to bola akože jeden druh mafia, ale potom je taká sofistikovaná mafia, také, že biele goriel, go, golie, goliere, goliere, goliere, gorili, go, goliere, biele goliere. No to je taká, to je taká, taká politická mafia. Ale si ale Myslím, že tie ešte rozoberajú viac ako ako aj títo, títo, tí druhý. No a dnes zase budeme mať reč o politike, dnes privítame po dlhom čase, už nie po krátkom čase, ale po dlhom čase, protagonistov slovenského hnutia obrody prišiel nás pozrieť predseda slovenského hnutia obrody Robo Švec, Robo, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie, pekne nedelu všetkým poslucháčom. A spolu s ním prišiel aj Štefan Polačík, <laughs> Pozdravujem všetkých poslucháčov a prejem pekný nedel. Nespýtam. No a my sa telefonicky spojíme ešte s jedným protagonistom Slovenského hnutia obrody, e, so Svetanou Angelovou, ktorej budeme volať. Takže Bobky chodiť cez zásnežené cesty. No dobre, takže vítajte, e, Budeme dnes rozoberať, čo Robert. No myslím si, že dve také, dve také témy hýbu Slovenskom a to, je, a to je dohoda z USA. My ju definujeme veľmi jasne. Vlasti zradná dohoda z USA. Hmm. No a potom je to vlna zdražovania potravín energii vlastne všetkého na Slovensku. Čiže myslím si, že tieto dve témy a možno budú s najviac zaujímať. I to zhodnotenie celkovej situácie, pretože aj naše originálne riešenia, ako by sme my postupovali v tejto situácii, keďže naša vláda zlyháva ako vždy na plnej čiare hmm. z nášho pohľadu. Dobre, tak poďme, poďme teraz k tomu zdražovaniu. Ja sa ťa teda opýtam že ako by sme my postupovali, lebo to hovorí aj tí, čo sú teraz v opozícii, že čo by sme my robili, čo treba urobiť. Ako, ako máme, kde vám zobrať tú istotu, že ty by si to tak robil, že teraz len slubuje, že ja som to takto robil. A keby si tam bol, tak by ste robili úplne nejak. Hovorí sa, že môžeme nasľubovať hory-doli. A je, závisí iba od ľudí, či uveria alebo neuveria tým slubom. Ale tak, ako vždy komunikujeme, naše postoje, naše aktivity sú dlhodobo známe pre tých, ktorí nás poznajú a vedia, že keď my niečo povieme za tým, stojíme jednoducho. Čiže, preto, ak mám odpovedať na svoju otázku, my by sme išli cestou, tak ako napríklad sa vybrali Poliaci alebo Maďari, poviem to otvorene. A to znamená, Išli by sme, pokiaľ ide o DPH na potraviny, na nulu. Čiže by nebola, nebola žiadna DPHčka. To je tá polská cesta. A Maďari napríklad začali regulovať ceny základných potravín, ako je chlieb, cukor a tak ďalej. A to, no. Áno, čiže aj touto cestou by sme išli. A tieto dva príklady od našich susedov svedčia o tom, že sa to jednoducho dá, ak sa chce. Ak Boris Kolár... Vyhlási v médiách, že Božinku, Božinku, na no, kde by sme našli 150 miliónov eur, ak by sme znížili DPHčku na potraviny na Slovensku, tak buď vôbec netuší, o čom hovorí, alebo je totálne mimo ten chlape za nejnečo šlape. Pretože táto banda rozkradla desiatky miliónov na hlúpostiach, cez rankové firmy, nezmyselné testy a tak ďalej. A ak Kolár argumentuje tým, že 150 miliónov by bol problém, tak tak podľa mňa by mal okamžite rezignovať z pozície predsedu Národnej rady a odísť do zabudnutia. Čiže toto je naša cesta a my by sme išli ešte ďalej. My by sme išli presne do toho momentu a tou cestou, ako aj prezentujeme dlhodobo v volebnom programe, a to je vytváraním slovenskej siete štátnych obchodov, ktoré by vykupovali od našich prvovýrobcov a pestovateľov potraviny a tým pádom by sme zabezpečili to, že Slováci by mohli nakupovať lacnejšie, kvalitnejšie a lepšie a nemuseli by peniaze pchať do nadnárodných obchodných reťazcov. Čiže tieto tri veci by sme určite rozbehli. Takže by ste tako do, do, dotovali potravinarstvo, tak, tak to mám pochopiť. Určite áno, určite áno. Tak ďalší konkrétny príklad Rakusko. Rakúska vláda tento týždeň rozhodla, že takmer každá rakúska domácnosť dostane 150 eur ako kompenzáciu za uh, zvýšené ceny energii v Rakusku. Nemajú s tým žiadny problém. A naša vláda vajatá, vajatá, ale to nie je o tom, že by nevedeli. Oni nechcú. Oni nechcú. Pretože keď, pretože keď kolár vyhlási, že ak by znížili DPH na potraviny na Slovensku, tak Slováci by nakupovali zahraničí, tak to je definícia, toto je presná definícia mentálneho bezdomovstva. <laughs> to, čo predviedol ten to nie som mentálne všetci postihnutý. Inak, keď hovorí, že kde by sme na to vzali, ja som pozeral dnes tú reláciu, kde sa tam, ak ak tam krútili ako taký červ, že, že máme ministra financí, ktorý povedal, že keď chceme niekomu dať, tak máte prísť aj s tým, že kde to, kde to môžeme zobrať, že kde to máme zobrať. No, ja si ho živo viem toho psychopata predstaviť, a ja myslím toho finančného. Ja ako keď predstavoval, ja neviem, lotériu, keď predstavoval tieto, tieto debiliny a ja neviem, tie poukážky, čo malo, mali by za a Chápeš, to tak rozdávali, a keby by mal vreca ako Mikula, že tu mám 500, tí, 500 miliónov, mal túžim na, to, na, tie, na, tie, na tie boostery a na tie očkovacie ku koncu roka, čo boli tie chaosy. A to sa ešte môžeme baviť o tom, že ten vojnový štváč Jaroslav Nať, dočasný minister obrany, dve miliardy na nákup vojenské techniky. Žiadny problém. Zaviazala sa táto banda vládnych zločincov, že zvýšia, zvýšia ja to volám, že výpalné pre zločinskú organizáciu na to na 2% HDP. Hm. A to sú miliardy eur. Ja neviem, takže, takže nenakupujme. Ja Ako ja beriem to, že Slovenská pravda, že potrebuje nové mašiny? Ja hovorím, že nie. Ale keď je takáto kríza, no tak nedám na nákup 2 miliardy, tak dám len miliardu a miliardu použijem na sociále a ekonomické programy pre ľudí na Slovensku. Je to jednoduchá matematika. To sú tie priority. Zabudli sme na jednu vec a to, keď e, ešte sa blížili voľby a začali nejak avizovať, čo všetko keď sa dostanú do vlády, tak medzi iným bolo, že rozviažujú ruky súdnictvu, prokuratúre, vyšetrovateľom a tak ďalej. A medzi neviem, kto mal medzi programom, že vlastne bude posíhovať tých, ktorí vlastne nadobudli majetok, ktorí nevedia zdokladovať. To je ďalší problém. Toto ja keby sa už zabudlo, pretože strašne veľa peňazí, veď mytný tender, tých peňazí máme strašne veľa niekde a keby sme ich náspäť získali, tak ako avizovali, tak nemusíme, nemáme problémy ani, ani s potravinami, ani s energiami, ani s mladými ľodinami, ani s bytovou výsavou. Ničím, pretože tie peniaze sú stále mimo. Nikdy. Okrem Bašternáka som počul, že 2 mi, milióny eur rátil, ale to je čo? 2 milióny. To je nič, ja to by je... som na to nadviazal, a ja to stále hovorím, že v našom štáte sú peniaze. No, a ak by neotiekali do schránkových firm, ako nám to predviedli pred pár mesiacmi, títo vládni zločenci, kebyže neotiekajúce súkromné zdravotné poisťovne do zahraničia a podobne, tak my si naozaj na Slovensku žijeme ako prasce v žite, prepače za ten výraz, ale bolo by to jednoducho tak, ale len pri tej podmienke, že by štát riadili zodpovední a rozumní vlastenci. My sme si krohkali ako prasce žite. Tak. Dobre, ja to, točím teraz e, svetanú. Angelu, nech sa zapojí do nášho rozhovoru. Dúfam, že bude náština. Áno, dobrý deň, tu <skrý> Magia Angelová, Svetaná. Álo, álo, Svetka, u nás v štúdiu, takto cez telefón. Počúvaš nás? Na... Po... Poču... Ďakujem. Počúvaš nás, či... Áno, počúvam, počúvam. Sedím tu na pripočítači, počúvam a teším sa, že ma zavoláte. No už, už tak, ťa voláme. Už, už ťa voláme. A takže vieš, o čom sa tu rozprávame. Čo ty? Áno, na názor ako žena. No, ja, by som, ja by som sa pridala k pána predsedovi, ktorý hovoril o toho urobenia poriadku, čo sa týka pestovania, dovozu, zeleniny a podobný. Tu podľa môjho názoru, ako z rodiny záhradníka Bulhara. Tak prešli sme si celou, celou vlastne tou patáliou, ako v 89. roku sa začali tvoriť tu na Greťazce a podobne ako dávali zadarmo vyslovene tú zeleninu. Ako všetci zeleninári, bulhári, maďari, ktorí dovažali, chodili na tržnice, predávali kvalitnú, dobrú zeleninu ako jednoducho jeden za druhý museli zatvárať tie zahradníctva, lebo neboli schopní proste konkurencie, hej. A tu by bolo vhodné veľmi, aby sa nastúpila nejakým spôsobom regulácia dovozu. A to je bežné v ostatných štátoch, normálnych, slušných štátoch so slušnou vládou, kde tá regulácia vyzerá tak, že napríklad momentálne pestujeme a máme prebytok melónov, áno, kde? Dáme, ja, mám, ja mám chuť, zákaz... kde sú melóny? Daj. <rý> no, no, Dám, dám zákaz dovozu melónov na to obdobie, pokiaľ bude to zásobovať Slovensko. Paradajky tu máme. Všetko máme. Ja neviem, z akého dôvodu vlastne je to, že tých našich výrobcov idú z z deviatej kože, nedávajú im žiadne, nedávajú im žiadne úľavy na daniach. nedávajú im na zamestnancov žiadne úľavy. Proste nemocenskú, keby sa niečo stalo im neplatia, jednoducho potrebujú strednú vrstvu a týchto pestovateľov vlastne zlikvidovať, aby reťazce mohli vyvážať vlastne peniaze do nevieme kde. Hmm. No. To je taká vec, ktorá, na ktorej sa budeme musieť uh, skôr či neskôr zamyslieť, že pôda vlastne nie je majetok jednotlivca. Pôda je majetok predkov prítomných budúcich občanov štátu, ktorí ešte len prídu, ktorí sa rodia. A my tú pôdu tým, že ju devastujeme, čo im zanecháme? To sú, to sú otázky, viete, oni si myslia, že asi rastú, ja neviem kde, tie paradajky alebo tá zelenina, ale toto je to najstrašnejšie, čo môže byť. Proste momentálne všetci chamtiví ľudia sa spojili proti prírode a ničia a ničia a ničia túto našu zem a prírodu. A nechceme, nechceme nič dosiahnuť takého, aby to bolo efektívne, aby sme sa tešili z toho, aby naša krajina išla dopredu, nie dozadu. si predstavte, ja som bola na porade zastupiteľstva a teraz pani starostka tam vyťahne to. 87% nám zdražila elektrika na verejné osvetlenie. Akože to je my máme 15% nadbytok elektriky, ktorú vyrábame na Slovensku pre nás a my ideme zdražovať 87%. Vo všetkých elektrárniach máme nasačkovaných cudzincov Ty si namastia, namastia zase len vrecká a my všetci to budeme platiť. To je strašné. Potom druhá vec. 2. februára teraz 2022 Michal Kaliňák vyzval všetky starostov pred úrad vlády na protest proti týmto opatreniam. Napríklad také opatrenie, že zase hodili len niečo na obce a to je to, že kto má umeleckú školu, súkromnú umeleckú školu vo svojom regióne, vo svojej obce, musí z obce dotovať túto školu. Však to je neutiahnutelné. Potom vlastne na tom obci neostanú žiadne peniaze. A kde sú peniaze štátu, ktoré to má? Čiže tá samozprávny systém absolútne padá padá a všetko háču na človeka, na jednotlivca, len aby čo naviace viacej ktoré sa vyzbierajú, ostali, ostali pre nich, aby mohli rozhádzovať na mimovládky a podobné veci. Hm. To je hrozné. Ono, že poradil Sulik, že to, ty, si, ty si spomínala uh, akože také, také štátne tie inštitúcii, akože obec a takto to zastupiteľstvo, že nemá, nemá na to. Ale tí jednotlici, čo žijú, veď tam, tam bude hlad, rozumieš, tam to bude a tam ty budú mrznúť alebo ja neviem, nebudú mať činkúriť, alebo nebudú mať činkúriť, zaplatiť, určite ich vypnú alebo odpojať. odpoja. to už je jedno, no. ale však solík, solík poradil, že však nemáte svietiť dvoma žiarokami, ale jednu vymontujte, chápeš, a také, takéto blúdy. Je Pálko, ja sa len usmievam nad tým, keď ľudia sa medzi sebou rozprávajú, ako budeme šetriť. Prečo sa oni rozprávajú o tom, ako budeme šetriť, že no, tak dobre, tak nebudeme splachovať, ale budeme vodu používať skúpeľne, nebudeme svietiť dáme nižšie. Prečo? Prečo my komfort, ktorý sme mali vybudovaný o, na Slovensku, kde sme si žili naozaj v pohodlých, v komforte, prečo my máme ukrajovať a ukrajovať a ukrajovať z tohto? Veď Takisto sa vyrába elektrika, ako sa aj vyrábala. Takisto ide plyn, ako prečo na burze sa musí predávať plyn? Prečo sme nemohli mať priamo z Ruska? Kto sa na tom obohacuje? No, lebo niekomu A to vyhovuje, no. Otázky treba odpovedať ľuďom. A nie, ale oni sú tak utiahnutí, tí ľudia. Takí sú ubití chudáci, Že on je schopný fakt šetriť. No, tak ušetríme niečo. Toto, kde sme? Kde je tá hrdosť Slováka pre Boha? Na Slovensku, no. no. <ský> vieš, ale ono, ono tam treba zjejť aj tá vec, že sme sa bavili o, o tých záhradkách, že, že vy ste ako Bulhari tu pestovali tú zeleninu. Tam máš teraz dotačnú politiku, vieš? Ja neviem, teda vás, neviem, na čo, nejaká... no, ne, na čo mi je nejaká... dotáčná politika chyba. No, na čo mi je nejaká zrajčina zo španielska, keď kurník mi tu môže dodať Slovak, ale ten Španiel dostane, ja neviem, dvakrát toľko peňazí a Slovak nedostane nič? No, ale keď si to tak zoberete, však o, teda v tom Španielsku musia obrať tie paradajky po polovičné na polovicu zelené, hej? Lebo nemôžu mm -hmm. byť dozreté. áno. Potom ich musia v tom kamíne chladiť, ale musia ich postriekať proti tomu, Netvorila pleseň, hej? Potom ich musia postriekať proti tomu, aby neboli zelené, ale červené. A prídu sem. A čo je to za kvalita? A ešte, a ešte, zaplatia, a ešte... zaplatia aj dopravu. Áno, a ešte zaplatia aj dopravu. Slovať to... Oh, španielská, aké dobré. A nie, hej? že dobré, ale lacnejšie, že to akože kúpiš akože zamene, lebo ten Španiel si vykasíroval od štátu tie svoje peniaze. Áno. No, ja, ja musím... Ja by Pardon. Ja musím vám to povedať. pardon, tak ho nechaj dohovoriť, ty pardon. Iba toľko, že paradajky sú ako, z príklad, každý vie, a to už pomalí aj malé diecko, že všetky paradajky z tých obchodov sú nech, že guma, nehrútné. A keď niekto dostane paradajku z domacej záhradky, hoj, to sú paradajky také, ako kedy boli. A ja sa pýtam, to nevieme naozaj vrátiť naspäť tento systém? To my musíme naozaj tie pár takých kupovať a dovážať. A tie jahody, Ale... ako peste ty, koľko za to ani chud nemá. má. Prosím vás pekne, však to nie je vôbec žiaden problém vrátiť to naspäť. Viete, koľko ľudí by bolo ochotných hneď teraz? nastúpiť, to je otázka jednej sezóny. Ja, áno, toto nie je problém, akože pre vás by to nebol problém. Testovať. Ale on to, už, je... on to už raz niekto podpísal, on, on už je dávno preč, on už si užíva toho, no, ako sa volá ah, ten bazmex zónneho Ale ja by som ešte na jednu vec upozornila, a to je zdravie občanov. Prosím vás pekne, ako je možné, aby 25-ročný, 30-ročný, 13-ročné deti, 17-ročné deti mali žlčníkové kamene. No z čoho asi? Z tej výbornej stravy. No my... Ktorú nám dávajú, tú otravu, ktorú nám dávajú a ktorú ľudia kupujú a jedia, lebo nemajú inej možnosti. A takéto, takéto choroby teraz, ktoré, ktoré a, pre, pred pár rokmi o takomto volačom sa ani nepočulo, že by nejaké dieťa 13 ročne malo žlčníkové kamene a muselo byť operované. Hm. Tak sme likvidovaní, takto. to cieľovedome, pomaly, potichučku, žijú reťastami či potravinami, že známe, že, že tu máme úplne iný druh potraviny, ako sa tam vyžierajú antizápadňari. A pritom sa, mali, pritom sa mali najkvalitnejšie potraviny len preto, že ten kontrolný systém bol najlepší na svete. To každý chválil československý kontrolný systém na, na kvalitu potravín. To je jedno, či to boli uh, mesa, alebo parky alebo aj hotové výrobky. Ale teraz se pán Bireša hovorí, jo dobré, jak to mám ustriehnúť, keď tu nejaká firma donesie nejaké meso z Polska, z Brazília a tak kruci nám, my nevieme zavrieť hranice, my nevieme toto odstraniť, veď ešte raz, vraťme sa nazpäťku k našim kvalitným potravinám, nič iné. Ono, niekedy, ak do toho môžem vstúpiť, sa hovorilo, že hranice nie sú korzo, Väčšina ľudí sa na tom usmievala, ale ja si myslím, že príde čas veľmi skoro, kedy sa budeme musieť tieto tejto vrátiť aj z toho ekonomického hľadiska. Pretože naozaj je chore, aby kilo niečoho, povedzme nejaké zeleniny, dovezené zo západu, stálo 6 eur a tá istá zelenina, ktorú vieme dopestovať na Slovensku, stojí 8 eur. Niekde je chyba. No a chyba je tá v tých dotáciách, ako to už odznelo. Slovenská vláda, no alebo Slovenská vláda, vláda, ktorá vládne na Slovensku, kašle na podporu slovenských prvovýrobcov, chovateľov, pestovateľov. To je ten problém. Ja by sme zavideli tým ľuďom malým, že zarabia, zarobia. Hej. Hej. Čiže, čiže Hej. toto je ten problém. A pokiaľ sme v EÚ, tak platí voľný pohyb tovarov, osôb a služieb, ale bude veľmi dôležité, aby sme našli iný mechanizmus, ako, ako vyvážiť vplyv toho dovozu z toho zahraničia. No a to je práve cez tie dotácie a cez, podpory, cez podporu vlády pre slovenských chovateľov a pestovateľov. Čiže e, každý neriešiteľný problém má minimálne dve logické riešenie. Ja to hovorím v, v každej situácii, v každej oblasti a stačí nájsť to jedno. Že všetko sa dá vyriešiť bez toho, aby sme nejako nabúravali ten systém, ktorý funguje v rámci EU a v tomto prípade to je systém toho voľného pohybu tovarov a služeb. Hm, Hovoríš že tej dotačnej politike, ja som si spomenul na toho chyťa, čo to podpísal, čo bol pri tom zrode dotácií v Európskej únii, že sme nedostali nič, bol to fígel z KTH, Kresťanský demokrát. Áno, FIGEL, aby... presne tak. Presne tak. Ja by som chcela vedieť, čo podpísal. Nemôžeme sa k tomu dopracovať, pán predseda je svedok, koľko žiadosti sa už dalo, aby ukázali, aby sa, to, aby sa to zverejnilo. Čo vlastne podpísal? Nikto to nechce ukázať a nikto o tom nechce hovoriť. Hmm. To treba no to zase, je. vieš, ako sa chodí, chodí, no neviem, či sa ešte dnes chodí, však protestovať dneska, neviem ako, ale sa chodilo pre tie domy, tak dove kde býva, figiel, dajte vedieť. <laughs> Pôjdeme sa ho opýtať, že čo zda, ale on si už nebe pamätá, čo, on aj nevie, čo podpísal. A ešte ak môžem, tak aj poviem konkrétne riešenie, čo by sme teda okrem tej dotačnej politiky robili, ak by sme boli vo vláde už dnes, tak uh, jednoznačne hovoríme, že by sme zaviedli, zaviedli by sme daň. To znamená, že na všetky, na všetko ovocie, zeleninu, to tu vieme dopestovať na Slovensku a sa dováža zo zahraničia, tak na to by sme uvalili ekologickú daň. Hmm. Lebo všetci tu, tí liberáli tu hovoria o uhlíkovej stope a neviem o čom no, všetkom, ale to, že stovky kamionov denne brázdia slovenské cesty, aby nám sem dovážali základné potraviny, to nikoho netrápi. Ale oni sa hrajú na nejakú uhlíkovú stopu. No, dobre, ale ty to hovoríš akože ako, že takto je normálnu vec, ako my to tiež všetci chápeme, ale teraz si predstav tam tých papalážov, čo tam sedia v tom Bruseli, že on tu, tu zmluvu niekto podpísal o tých dotáciách a teraz čo s tým? Zaveď, že to ekologickú daň a teraz oni začnú, že my vám dáme pokuty z hen toho, lebo vy si tu robíte, čo chcete a zavádzate takéto... Ali, každá, každá zmluva, ktorá je napísaná, sa dá zrušiť. No veď, ale o, len, povedané, že oni nám ju nedovolia zrušiť. Aktuálna, ale viete čo, všetko sa dá. To zase nie je až také. Ľudia si myslia, že... No, tak aj ľudia sa aj rozvádzajú, manželstvá aj všetko, tak roz, rozdeľujú si fabriky, firmy si rozdelujú všetko. No tak sa to urobí, upraví sa to, prišla iná doba, prešli roky, vývoj ekonomicky je iný. Ja nehovorím teraz, že aby sme keď sa budú dovázať... Vieš, ale vývoj, mandary, vývoj je vývoj už pána. akože iný, nový, ale tam furt sedia tie isté ksichty. No Čo tak st... však oni tam už dlho sedieť, nebudú, dúfajme. No. My to, ak môžem nadviazať, tak my to hovorím pravda, že z pozície, ak sa ľudia na Slovensku zobudia a dajú zodpovednosť, dodú k nám, čo by sme robili my. A ak hovoríš, Pavol, o tých zmluvách tak, my si to uvedomujeme, ale opäť krásny príklad, Poliaci. Poliaci dostali od Európskej komisie nejakú pokutu mhm. za nejakú ťažbu uhlia. A čo urobili? Ťažili ďalej. Ťažili ďalej a vyhlásili, máme vás na háku. Len to povedali diplomatickejšie. Mhm. No to je cesta. Ako my sme slovenskí vlastenci, my vždy budeme v prvom rade obhajovať záujmy Slovenska, slovenských ľudí a ak pôjde o životné záujmy o prežitie národa a štátu, tak mne je Brusel vieš kde. Hlboko. No, Štefán. Štefán. sa chce zapojiť a slúbil, že ja len, tak, ja len tak na okraj tiež by som sa pripojil k tomuto. Vôbec by nešlo o nejaké, z môjho pohľadu, o nejaké porušenie nejakých dohôd, pretože sama Európska únia sa zaviazala byť do niekoľko rokov uhlikovo neutrálna a samozrejme nám ide o ochranu prírody, o ochranu ovzdušia a uhlíková stopa to je veľký problém a takto riešiť zníženie uhlíkovej stopy tým, že ešte s tým aj naštratujeme našu slovenskú ekonomiku to je podľa mňa niečo bravúrne čo sa musí uskutočniť Nežiaľe? Proti tomu, proti tomu nemôže, nemôže nikto protestovať, pretože ale, ale sami, sami tí byliokrati si dali takýto záväzok, že musíme byť uhlikovo neutrálni. Veľa kratí prekvapení z toho, čo tam schvália za Samariny, však to je niečo podobné psychopatické ako ty u nás, čo nám vládnu. Banány, takto krivé, uhorky, takto dlhé, také hrboláte. Áno, áno, áno, samozrejme. Ja len, aby som to uviedol e, troška na takú pravú mieru, lebo je kopu ľudí, ktorí budú hovoriť, ako sa to nedá. Nie, my hľadáme možnosti, ako sa to dá. Samozrejme, nehovoríme o nejakej ekologickej dani na banány alebo na, na mandarinky. Hej? Hovoríme o potravinách alebo výrobkoch, ktoré sa vedia dopestovať alebo vyrobiť z tých potravín tu na ja, ja A zbytočne cestujú. Zbytočne cestujú. A ako môže byť, ako môže byť niečo dopestované 3-4 tisíc kilometrov od nás, lacnejšie, ako dopestované u nás doma. tu u nás doma. Ako to môže? No, pretože tá vláda tamto financuje oveľa lepšie. toto no, no, to, to ide, no. A cieľom je iba jedno, zničiť úplne, už, už na 90% je, ale zničiť úplne naše poľnohospodárstvo, hospodárstvo, chovateľstvo. A za bestáčnosť by som tomu ešte... Áno, no. áno. A práve preto musí Slovenská republika, musí naštartovať maximálny, možný, Sebe, aby sme boli maximálnej, možnej miere sebestační. To musí byť národný záujem, ktorý, ktorý musí Slovenská republika prijať, ktorý musia vlastenci prijať a tento národný záujem bude musieť byť naplňaný v dekáda, ďalších rokoch, bez ohľadu na to, ako to bude vláda, ale takýmto smerovaním sa musíme vybrať, pretože ostatné je cesta do pekla. No, no, no. Nadviažem na Štefana, pardon, iba jednou myšlienkou. Fiktívna pandémia covid -u. a Roziaca vojna na Ukrajine, to sú dva príklady, ktoré jasne ukazujú, že my ako národa štát sme zaspali na Vavrínoch. My nie sme pripravení. Nie sme pripravení na vojnu. Veď my sme kolónia západu. Vo vlastnom štáte. Slováci skoro nič nevlastnia. Sme odkázani na to, aby nám stovky kamionov, opakujem, každý deň nosili jedlo. A, a, a tu si naozaj niekto myslí, že keď vypukne vojna, že Nemci, Francúzi, Američania... Ich bude zaujímať, čo sa deje so Slovákmi. Oni sa budú zaujímať o svojej veci, o svojich ľudí. Oni sa na Slováko budú zvisoka e, smiať a vysoka sa na nás vykašlo, keď na to príde. Tak ako sa to nedostalo v dejinách. A toto si musíme uvedomiť. tak ako Štefan povedal, musí to byť štátna koncepcia sebestačnosti slovenskej, nie len potravinovej. Nie je predsa možné, aby, aby vodné pramene vlastnili Francúzi. To neexistuje. To je naša voda. To je naša voda. A musí zostať naša. Keď vám niekto nemôže zastaviť v našom vlastnom štáte kohutík jedného dňa a povedať nebuje vám tiec voda, lebo neviem čo a povie to nejaký panáčik v Paríži. To je vylúčené. A tam sme sa dostali. Toto si ľudia musia uvedomiť. Tam sme ale tak sme si to zvolili, tak teraz trvme, no. 5. ešte by som dovolila k tomuto niečo dodať, čo hovoril Štefan, že musíme ísť od A. Prvé riešenie je také, že znova obnoviť polnohospodárske školy treba vychovať mladých polnohospodárov, treba vychovať mladých záhradkárov, záhradníkov, sadovníkov. My to tejto školy sme zlikvidovali. Agronomov. Áno. Živočí A Podporovať rodinné firmy. Rodinné firmy, to je základ, pretože rodinné firmy sú základ života na dedinách. To nie ja neviem o meste, ja hovorím o dedinách. Dediny zaspali. A tam treba znova oživiť ten život z a dopestovania vôbec potravín ako takých. Tak my celkovo ako, my celkovo ako Slováci na našom území, my sme v podstate vidiecky štýl života. Hej, máme. My nemáme metropoly. Nás je málo, tak my väčšinou máme veľa dedín a usadlostí, kde toto fungovalo. Fungovalo to a bolo to normálne správne. My, ja viem podľa nás, ešte za komunistov, my sme boli súkromníci, zahradníci, keď prišla sezóna, tak prišli z Bulharska rodiny, príslušníci, bratia, sestra, švagrovia. Nás bolo aj 20 v záhrade, kde sa robilo. A toto bolo veľmi finančne zaujímavé už vtedy. Živili sme vlastne tri rodiny v Bulharsku, živili sme sa ešte aj my. No, ale teraz mi to tak trošku pripomína to, ako keď veľké reťazce vyvážajú peniaze, nevieme kam. Vy ste si tiež zavolali z Bulharska svoju rodinu, aby ste nemuseli Slováka platiť. No. Ale bolo v rámci Bol taký... slovanskej civilizácie, ako... Nie, nie, nie, to je nie, nie, nie, nie, pravda. Nie, nie, nie pravda. Bol taký zákon, že vám mohli pomohať za komunistov len rodinní príslušníci, ako v, v, v, v, hospod, v, v tomto súkromnom hospodáriaci, rolníci. Hey, hej, by My sme to kryli tým, že boli z Bulharska, ale pritom jasne, samozrejme, však v ľudovitové, pri Nový Zánku sme mali zahrady a tam nám pomáhali panie, chodili k nám, normálne všetko robí, zaplatilo sa im a bolo hm. Po, po, po to, tak. Ale ešte jednu by som chcela povedať tu, Čo, o čoho treba začať v druhej strane politickej, a to je zodpovednosť za volebný program. My, Slovenské hnutie Obrody, máme volebný program, za ktorý sme ochotný sa zodpovedať do posledného písmena. Čakaj, ale výpoved... to tvrdil aj Matovič, kým nastúpil. No, dnes, čo, čo všetko nasľuboval Matovič? Všetko? Čo všetko nasľuboval Kovár? No. Nič sa nedeje, ale kde je zodpovednosť za to? No? Kde je za to zodpovednosť? Uvedomujú si vôbec tí ľudia, že oni zvolili klamárov, podvodníkov, vykoristovateľov? Uvedomuje sa to vôbec náš národ. Toto. Psychopatov, no? Ja by som ešte nadviazal. To, čo by sme urobili z pozície vládnej, by určite bola štátna koncepcia a politika vzdelávania. Na školách, v médiách, pokiaľ ide o ekonomické alebo hospodárske vlastenectvo. Čiže my musíme začať od piky, ako sa hovorí, a mládež, deti, viesť v školách aj cez médiá k tomu, aby boli ekonomicky vlastenci. Možno sa niekto nad tým sme, to nevadí, ale toto je mimoriadne dôležité, aby keď tak ako dnes sa napríklad zavádza, alebo sa prezentuje, že sa deti a mládež učia finančné gramotnosti, tak toto bude tiež dôležité, aby keď študent príde do obchodu, tak áno, ceny sú dôležité, ja to berem, ale aby aspoň jedným okom sledoval. A automaticky ho to napadlo, keď vôjde do obchodu, čo je slovenské, keď kúpim slovenské, podporím slovenských pracujúcich slovenských podnikateľov porovna ceny, A aby by ho to napadlo, že nech aj zistuje, čo je zo Slovenska ako podporiť v podstate samého seba. Čiže aj, aj do tohto by sme išli a bola by to štátna koncepcia vzdelávania mládežia aj v tomto smártu. A by som ti trošku oponoval, lebo to by musel už nájsť ten obchod, ktorý je slovenský a nechodí za tých reťastov, lebo už tie retia vyžmikali slovenského chudáka. Takže tam, tam, tam je jedno činajte, že slovenský robok, že prispešia. Už už mu neprispeš, lebo ten už nákup. Ale zase ja opäť to otočím do pozitívnej roviny a budem ti protirečiť, ja nakupujem iba v slovenských malých obchodoch, nechodím do nákupných reťazcov a takto presne postupujem, ale pravda, že ruka v ruke s tou štátovou koncepciou vzdelávania mládeže, detí k ekonomickému vlastenectvu by išla aj tá naša koncepcia vytvárania siete slovenských štátnych obchodov, čo som už spomínal, ktoré by vykupovali od našich pestovateľov, chovateľov výrobky zelenú ovocie, čiže už by mali kde nakupovať. My sa netajme tým, že našim konečným cieľom v tejto oblasti je vytlačiť nadnárodné spoločnosti reťazce zo Slovenska. Hm. My im nebudeme zakazovať podnikať na Slovensku, ale rozumnou vládnou politikou ich vytlačíme zo Slovenska, takže sami odídu. Sam je, no kufre, sami odídu, lebo Slováci budú na takej úrovni, že pochopia, že naozaj musíme podporovať samých seba. Nemci, Francúzi, Rakušania, nikto nám nič nedá. Každý nás tiahne z kože. A myslím, že ten slovak taký bude niekedy. Ak to, ako... budeme vo vláde, určite. My ho a potom. A vytvoríme. Ale a potom, sa tam musíme dostať. A potom eh, tie nové výrazy ako duálne vzdelávanie. Na čo také obľbujeme národ pri tom? Vráťme naspäť školstvo tam, kde bolo. Pri každej ZDške boli dielne, kde sa mladí t... ľudia začínali učiť pracovať s drevom, s kovom. A teraz to nazývame duálne, ako by sme vymysleli teplú vodu. Vráťme školstvo a tam. Hovorí, že to sa sa, no, to, to že to, ľudia, vôľa. myslia asi, že to je nejaké novú, Novínka, by toto. Treba, aby naozaj, aby tá mládež získavala vzdelanie, aby sa vedeli rozhodnúť aj pre tú manuálnu pracu, aby sme mali murárov vyučených, pekárov a ja neviem, besiarov. Veď nám chýbajú ľudia, všetko uteka tak, kde do, do na, tieto školy, ktoré vlastne neprinašajú ekonomike nič. E, čo, Či právnické ale to... vzdelávanie, alebo sociálne, alebo aké iné to, no, to, no ale to nie je len u nás, ono, to, máš, to máš, keď sa takto zamyslíš na tým, tak to máš v celej Európe, možno v celom svete. Ja som niekde čítal taký komentár, že z desiatich Slovákov Slovákov 8, že žijú v strese, nie, dvaja žijú v strese, 8 žijú v zahraničí a tiež žijú v strese, len to majú lepšie zaoplatené. Ja ti veriem, ale niečo, čo sme tu mali vybudované, veď Predsa historicky tí ľudia neboli hlúpi v minulosti, keď budovali nejaké systémy a tie systémy postupne sa zlepšovali, zlepšovali. Prečo sme to naraz všetko museli zbúrať? Ale to si nie nezbúral, ani ja som to nezbúral, ani robot to to proste niekomu to vyhovuje, tak to tak je. No tak niekto sa nabalil, zaleboval, no bolo to tak. Ešte by som, ešte by som takú poznámku povedal aj ku kolegyni Angelovej, aby teda posluchači vedeli, lebo niekedy nám ľudia vyčítajú, že to, aj keby, že tam ste nemáte ľudí na takú oblasť a takú oblasť, ale ko kolegyňa Angelová je presne príklad toho, že vie, o čom hovorí, pretože... To aj, čo spomínala zo života, ako to bolo, čo sa týka pestovania a tak, ale okrem toho je aj poslankyňou obecného zastupiteľstva v pribovciach, to je v okrese Martin. Čiže ona presne vie, ako to funguje aj ten príklad. Na začiatku spomenula to zvyšovanie cien energii. Čiže my máme ľudí ako slovenské hnutie obrody, ktorí sú schopní, ochotní, nekompromisne vyčistiť tento augiašov chliev, ktorý je na Slovensku a postupne ich budeme predstavovať. Sveďka, ty si naozaj takáto rázná. Ty by si normálne... vojaťa ťa poznám aj osobne. A či, či, či by si mala v sebe takú sílu, že by si niekde sedela, že už by ste išli do vlády a za samozrejme koalícia. Alebo ja dáme ten príklad, že koalícia s niekým a tam by niekto do teba začal, že takto to chcú tú, túto, tú, lebo takto to bude a ty sa proste postavíš, ako, ja neviem, minister pod hospodá sa povieš nie, zabúchaš tam po som povedal, aby, ty si máš takéto, oné v sebe trošku tej... No, nemám v sebe ego, ale počkaj, mám v sebe presvedčenie. Je, to nie ide o ego, sebe ale... presvedčenie zo, o pravde. A keď máte v sebe presvedčenie o spravodlivosti a pravde, tak človek vie, čo je správne. A vie, čo by bolo prospešné ľuďom. No ale, ale svoj... politika to je hnús, to je svinstvo, ja rozumieš? To by tam na teba tlačili. Ale tlačiť, ja no. Ale tlačiť, netlačiť, vždy sa, nachádza, vždy sa to dá nejakým spôsobom vysvetliť. Nie je, to také, nie je to zase také. A keď sa nedáte kúpiť, keď sa nedáš skorumpovať, tak môžeš presadiť potom svoju. Prečo, prečo vlastne oni nás obchádzajú, prečo nám kladú polena pod podnohy ako slovenskému hnutiu obrodu, že nám zrušia účet, to nám zrušia, to nám zrušia. Prečo? Preto, lebo my nemáme za sebou nikoho. My sa financujeme sami, my všetko sami robíme, lebo nechceme byť závislí na nikom. A toto je to, pokiaľ nie ste závislí na nikom, môžete spravodlivo rozhodovať. A vtedy sa tí ostatní pridajú k vám. To nie je otázka, toho, že buchnúť peste o postele, jednoducho argumentovať. Argumentovať, argumentovať. Ale ja som to Keď myslel majú... tak, že by ste vyhrali Áno. také niečo, nejakú, nejak, nejaký účas už na tejto vládnej mašinérii proste a teraz by ste chceli tie zmeny presadiť a niekto by vám v tom bránil, akože, vieš, že Nemám s tým problém sa obhajiť. Nej. Nemám s tým problém. Hm. Ja, to, ja to poviem aj za seba, aj za slovenské hnutie, obrody aj celkovo. Ja si myslím, že Slováci ako, ako národné spoločenstvo sa musia naučiť vedieť búchať pescov po stole. Bo naozaj my, no? niekedy mi to prípada, že sme také stádo ovečiek a kam na ženu, tam ideme. Za seba poviem, nemám s tým problém. Ja som na poslovom predsedníctve slovenského hnutia, obrody, niekoľkokrát búchal peste o postole. Členová predsedníctva to vedia. Otvárali oči, čo? Áno, poriadok sa musí urobiť najprv na domácej pôde a potom ho môžeme, môžeme robiť aj v celoštátnom radle. Nemám s tým žiadny problém. Čiže poriadok a disciplína musia byť obnovené v našom štáte a vždy bude všetko v poriadku. Poriadok musí byť povedala babka, zakopla to. pod postel. Dobre, počúvajte, ja tu mám takú, to ako nadviažem na toto, čo hovoríte, že SHO, že vás niekto likviduje a tak ďalej, a tak ďalej. Píše nám no a hore, že Jozef, Dudole má, že pali, tak neviem, a to bude asi Pepe, taký to viem, lebo zo záhora, a že by sa im javi. Pozdravujem všetkých zo slovenského hnutia obrody, držím palce, nejako sa pán Poláčik vytratil z Facebooku. Prečo? No... No tak nevytratil som sa, som stále na tej... Na tej sociálnej sieti. Sekli? ma, ma, áno. A keby, je, keby je na mne, tak vôbec nie som na tejto sociálnej sieti, ani na žiadnej inej. Ja dúfam, že príde čo skoro doba, kedy nebudú žiadne sociálne siete, začneme sa spolu znova stretávať, rozprávať a normálne fungovať, pretože sociálne siete podľa mňa zabíjajú medziluské vzťahy a vytvárajú veľmi zlé hodnoty, pre, hlavne pre mladých ľudí, ale nie, nevytratil som sa, bohužiaľ, musím tam zatiaľ fungovať, som tam, môžete si pozrieť, e, kľudne nájdete ma pod môjim menom, e, len ma sekli, no proste, vymazali mi stránku, vymazali mi jeden profil, druhý profil, tretí profil, tak poznáte to ľudia, keď, keď máte odlišný názor, alebo, alebo niečo... Počať, čo čo tam kom... propagovali, aké myšlienky? proti covid ja aké si tam... Nie, nie, ja... Moje myšlenky, akože ja myšlenky Slonského hnutia obrody, ale nič, nič, čo by bolo nejako trestné, alebo, alebo nejak zle. do dokonca, dokonca môžem spomenúť aj... Tá obávaná NAKA sa veľmi zaujímala o môj, o môj no facebook. A my tu máme inak aj putávke, že je hodné pre NACA, že á, no, Áno, áno. Tak, tak, tak, tak si ma predvolali, bol som... Či som... by to bola naša práca, to no? Podarilo sa nám. No jasne. Možno, že áno. Možno, prišiel no. prišiel jasne, pán, pán vyšetrovateľ Astrenčína, prišiel do nitry za mnou. Dialku, meral. No, no, no teda. tak ma vypočúval v takom sklade zaprášenom. Asi hodinu a pol, Veľmi sa zaujímal o o môj Facebook, ale veľmi sa zaujímal aj o, o politický program Slovenskeho hnutia obrody, čo som bol veľmi milo prekvapený. Mm -hmm. Chcel ho úplne dopodrobne vysvetliť. Ole, možno chcel no, vám no, prísť? No, <laughs> Propagovať chcel, chcel vedieť, čo som písal, jak som písal. A samozrejme, ja nie som človek, ktorý, ktorý by vyhlásil, že to není moje, to... Ja ani neviem robiť na počítači pre <súda> <súda> <súda> <seistas> je, Takže ja nie som taký, nie, aké niečo poviem a napíšem, tak si za tým stojím a my v Slovenskom hnutí obrody aj tak dlhodobo uh, komunikujeme s ľuďmi, že to, čo napíšeme, za tým si stojíme, alebo to, to, čo im prezentujeme a nebudeme potom uh, sa tváriť ako nevyniatka, že nie to, my sme tak... Hm? Nie, nie, nie. Naše postoje sú dlhodobo nemenné a premyslené a preto sa nemáme za čo hambiť, ani sa nemusíme báť, keď si nás predvolá nejaký pán vyšetrovateľ neviem, asi, asi nemajú inú prácu, ako, ako len sledovať slovenské hnutie obrody, ale som rád, možno mohli by nás ešte, ešte na tej sociálnej siete troška spropagovať na tej stránke. Ja som sa práve chcel obviť, že či, či, či, či si nemal príliš čierne písmená, keď si písal tie texty. Ja, môže byť. Ja, ja by som ešte nadviazal na... Ešte, že máte červené farby v vlogu na Štefana, že uh, nie sme taký bezvýznamný, taký malinký, ako sa niekto snaží nahovoriť, lebo naše aktivity naozaj pútajú. Pozornosť a záujem. Tak ako už kolegyňa Angelová povedala, VUB banka nám bez uvedenia dôvodu jednoducho vypovedala zmluvu o účte a o platobnej karte. Neviem, či na Slovensku je taký prípad, že by, banka, že by banka vypovedala politickému subjektu zmluvu o účte. Neevidujem. Ne, čiže tam boli tlaky, ďalej dva roky riešime kauzu Senec, tam nás chceli pokutovať za nejaký výle plagátov, dva roky sa s nimi doťahujeme. E, Štefan spomínal svoj výsluch na Naka, ja to berem za politickú motiváciu a presne, že sa vyšetrovateľ zaujímalo malo politický program SHO, takisto kolegyňa Boková bola vypovedať na polícii, predvolali si ju. E, to sú také tlaky, také, že pozor, pozor, sledujeme vás. A takisto aj spomeniem najnovšiu kauzu. Martin. Tam nás chce mesto pokutového výšky niekoľko stov eur za to, že sme údajne porušili zákon o zhromažďovaní. Hm. Čo je absolútne nonsens. To je, to je neuveriteľné. Ja tu mám aj potom tie odpovede, ak vystane čas, aby som ich prečítal. Sú krátke. Čo sme odpovedali, ako sme na to reagovali. Čiže z môjho pohľadu sú to všetko dobré signály, pretože to znamená, že to, čo robíme, robíme dobre a platí to, čo som už dávnejšie povedal, to je jedno moje kredo životné, že keď ťa kopnú do zadku, uvedom si, že si vpredu. Tak nás kopli asi 5-6 krát systémovo a mňa to teší. Mňa to, mňa to jednoducho nabíja, tak ako keď vybitý mobil dáte na tú nabíjačku, tak takéto veci, že systém voči nám ide, mňa tešia, pretože sú dôkazom toho, že šlapeme dobre. Ja by som ešte chcel nadviazať na Štefanáte sociálne siete, ale trošku mimo. E, tu e, neviem, kto nejaký vyšetrovateľia zišťujú, kto na sociálnych sieťach má nejaké protištátne, alebo protispoločenské, alebo neviem, aké názory. A pritom tú sociálnu sieť treba zrušiť, pretože ja mám už skutočne... Už skutočne mám poznatky, že vlastne tu nie americkí vojaci. Americkí podvodníci tu pol polnároda. Toľko žen už nabehlo na ich podvody, by ste sa čudovali. Dobre, to si neajda. Dobre, ale neajda. hovorím, že toto ja by som zrušil, pretože sieť naozaj neslúži na to, aby sme propagovali niečo, ale aby sme v podstate tu oblbovali celý národ. Ešte, ak môžem, ja by som sa ešte vrátil uh, k tej NAKA, mám pre, pre devčatá a chlapcov znak aj taký odkaz, že my po tej prestávke zimnej od februára rozbijame naše aktivity v mestách. Diskusie s občami v okresných mestách, buntácie pouličné, ako sme to krásne e, nazvali a takisto aj obnovíme e, oslavy slovenskej štátnosti v Čakajovciach v Panteone slovenských dejateľov, kde je jediná socha prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa na Slovensku, či týmto aj odkazujem Uh, devčatám a chlapcom znáka, že v marci budeme v čakajúciach pri Soche Jozefa Tisa, očakávame ich účasť, určite tam budú, ale chcem týmto povedať to, že ak si niekto z nich myslí, myslím niekoho z Osenca, z Mestského úradu, z Martina, znáka a podobne, že nás všetko len na jednu sekundu zastavia, tak sú na veľkom omile. Pravda, o konkrétnych dátumoch našich aktivít budú posluchači informovaní, ale všetkých prosím, aby sme v tom marci v panteone slovenských diateľov, kde sú sochy aj ďalších významných Slovákov, dokázali celému Slovensku a Európe, že sa nebojíme a vieme verejne prezentovať, manifestovať našu oddanosť Slovensku. Ešte, tak, tak, niečo, počkaj, počkaj sveti. Ja som ešte chcel nadviazať na ten, na ten bankový účet, aby som priblížil teda poslucháčom, a niektorí možno nevedia, my ako politické hnutie sme zo zákona povinní viesť účtovníctvo hej a mať vlastný bankový účet no bo teraz sa neoplatí výdľami preházovať doma no, a, hej, hej. Nie, a samozrejme veď no. slovenské hnutie obrody tam nemá žiadne tisíce ani nič máme tam možno vám pripísali v nejaké nuly no bodaj vy, ale, ale nič také sa nestalo a keď predseda spomínal, že teda VUB banka, urobíme im reklamu nám zrušila bez akéhokoľvek dôvodu účet Nerobili sme žiadne tam machinácie, ani nič. Ja spomeniem ďalšiu banku. Chceli sme si teda, išli sme vedľa hneď otvoriť banke inej, Unikredit, účet. Prinesol som im všetky podklady, ktoré potrebujú, jasné, jasné, jasné. A potom mi zavolali, že no, Centrála to neschválila. Takže tí darebáci sú už sú už tak závodov, majú toľko peňazí, že nepotrebujú ani naše peniaze, ako čo platíme za poplatky mm -hmm. za vedenie. Že sme sa šatíne, hey, hej, takže len to som chcel približiť poslucháčom, že my, my musíme dodržiavať určité zákony, keď chceme fungovať ako politické hnutie a sám systém nám takéto pole na hádže pod nohy. Sám systém nám častokrát bráni dodržiavať nejaké lehoty, nejaké zákonné postupy. Stalo sa nám aj s bývalou auditorkou, každá strana politická musí podávať raz ročne výročnú správu. Tú výročnú správu a musí zauditovať auditor, ktorý je vylosovaný. No a predtým, ako, ako to mám odozdať, my auditorka oznámi, že ona to nezaudituje, lebo, lebo nie. No. A, a, teraz, a teraz ja nemôžem to podať ministerstvu, pretože to nemám zauditované. Ale keď to nepodám, dostanem pokutu. Ale auditorka mi to ešte zauditované. Takže takéto také polená podnohy nám stále hádžu. Nemáte, nemáte taký pocit, že to niekde je, ide z nejakej strany, myslím, ako politickej strany, alebo od niekoho, od nejakého jedinca, alebo niekto, že čo vám chce, tak to už... Nemyslím si, že jedinca, ale myslím si, že určite je skupinka ľudí, skupiny, ktorí, ktorí majú záujem, eminentný záujem na tom, aby slovenské hnutie obrody padlo na kolena. Pretože veľmi dobre vedia, že slovenské hnutie obrody, aj keď nemá milióny, nemá stá tisíce členov, ale slovenské hnutie obrody má to, čo nemá, dovolím si povedať, na slovenskej scéne politickej žiadna politická strana a to je čistá značka. To je, a to môžem povedať z úplne čistým svedomím, pretože ja som od začiatku, od prvého podpisu, kedy sme spierali stál na tej ulici, na tých námestiach miest a obci s predsedom a s ďalšími členmi a sami, sami bez cudzej pomoci, bez koruny od nejakého oligarcha, sami sme vlastnou vlastnými rukami založili politické hnutie. A ktoré... dával korunu, že. bolo tedy. No, no aj, ale, no nadviazal aj na toto, uh, mediálne sme prezentovali, že VUB banka sa takto špinavú zachovala. Žiadne médium, žiadne médium sa toho nechytilo. A teraz si predstavme situáciu, že by sa to stalo Kotlebovi, Ficovi, Pelegrinimu. Vám garantujem, že vo všetkých médiách by to bolo. Čiže aj toto je ten ten taký zvláštny meter mediálny a v podstate opäť len vďaka Rádiu Slobodný Vysielač máme možnosť prezentovať lalo, túto lalo, situáciu. Zavrásnem. Je to tak, je to tak. Poďme aj, máme nejakého poslucháča toto na druhote. Halo halo. Haló, halo. Pozdravujem zo Zemplina, srdca Zemplina Michaloviec Eva. Pozdravujem Klamitá. vaša hostia, hosti. Pozdravujem ťa uh, takto. Zrapa som si počúvam pána Šveca, registrujem, chodí aj po Zempline, po Východnom Slovensku, Krížom, Krážom, dobre, kandidoval prezidenta, snaží sa, veľmi sa snaží, myslím, že aj vzdelaním a také no. Poviem na túto dobu, že sa veľmi netrafil čo do dvoch aktuálnych tém. Na jednej strane, áno, na 50%, že ide o vlastne zradnú politiku toho času politikov. A tu zdražovanie, to by som vymenila na, na áno, je to aktuálna téma. A, Dala by som to na minimálne na tretie miesto, pretože pandémia je, je oveľa aktuálnejšie na púlze dňa, no ale hlavne ku tej najaktuálnejšej, najhorúcejšej téme. Chcem povedať, že po Slovensku, ja som ešte účastník verejnosti proti násiliu z novembra 1989 a chcem povedať, že sa po okresoch, kto vás počuje, či len 100, či 200 ľudí, či 500, že sa organizujú také koordinačné výbory verejnosti proti násiliu, lebo toto, čo súhlasím, že zase, čo hovorí ho, že je to zradná politika a v prvom rade sa hm, o to usiluje ten Boris Dolár, Kolár, Paša, neviem, ako mu hovoria. Uh, chyba mi tu na Slovensku chlapský postoj. Veľmi veľa sa komentuje, popisuje. Pani, to, čo hovorí, to už sme tisíckrát na rádiách a kdekade počuli, len vy si uvedomte, aká je tu doba. Keď počúvate... Generálov. Keď počúvate, čo hovoril pán Macko, čo hovorili právnici, vážení, tu je vojna za rohom. A tu sa, tu sa ťapkať, maťkať o nejakých účtoch, alebo chcem povedať, prvého po Slovensku po mestách okresných máme 141 miest, aj keď to bude pred, pred obecným uradom. Príďte von vyjadriť svoj postoj. Nehovorím za žiadnu stranu. Príďte vyjadriť, vyjadriť. jasné nie, vojskám to a zapredaným jedincom, ako je Boris Kolár, ktorý až nadbieháva, nadbieháva a vykšestuváva. Asi, asi čím skôr sa, sa postaví, tak tým skôr ho pustia. Ale ľudia, však tu, keď ste počuli istých odborníkov, povedali stačiť dve zásahy, dva zásahy, opravujem, pardon, ten zásah dva zasahy a 2,2 milióna slovenskej ide dole. Ľudia, veď to je tak vážna situácia, čo sa týka celoslovenského, celosvetového konfliktu, že tu sa teraz baviť o takýchto veciach mi prípada až také nezobudené, že tu takzvaným politikom chyba globálne myslieť lokálne konať. Žiaľ, nevedia to. Nevedia to v čase, nevedia v priestore. No iba komentujú, opisujú také sociologické pohľady, také analýzy a zjednotenie chyba. Čiže poďte 31., 1., 2. na námestia, na každom okresnom meste nie je problém zobrať, dneska ma každý mobil, kameru, dva papiere do ruky, kto ste za, kto ste proti. Vyjadrime svoj postoj, že sme proti vojskam na to. Chcem ešte povedať jednu vec. Honza takú pesničku napísal. Tonda Zapotockej sa volá a hovorí, že nepustili USA, Rusa zase nechtieji. Jen požadňáky, oni nám dirigujú svet. Tak si nedajme týmito zapredancami, týmito luhármi, týmito pašami zapredávať Slovenskú republiku. Veď to je moja krajina, náš štát. Tak Postavme sa, buchníme, keď to nevedia chlápi, buchníme my ženy po stole a proste poďme vonku do všetkých 141 miest po Slovensku a mobilizujme sa, lebo tu je vojna za rohom a nie je tu, že číta, či má niekto otvorený alebo nemá účet. Za chvíľu to nemusí byť vôbec aktuálne. Si uvedomte, že sú vojska v Rumúnsku, v Polsku a že sme tu na kraji, že, že sme tu blízko, že my sme ten priestor, ktorý potrebuje teraz zaujať ten postoj. Druhého, druhý sa to prenáva v parlamente. Vôbec sa tu nehovorí o tomto. Čiže ja poviem, vyzvíte pán Švec, urobíte obrovskú robotu, keď hoci či po stranickej línii, či po aktivistov, ja nie som za žiadnu stranu. A poviem, vidíme každý, do zo svojich ulíc vidíme na mesta a križme Stop na tú. 40 rokov trvalo, 10 ročia, kým odišli jedné vojska a teraz títo vlasti zracovia nám tu pozývajú iné vojska. Tak som chcela povedať tento názor a ďakujem vám, že ste dali priestor. Pán Švec, urobte to buďte prví a nech sa ostatní pridajú za vámi, či sú to politici, nepolitici analitici, baránek, ganálek e, všelijakí títo ale viete, to dneska mi pripadá. ľudia si spokojne hovkajú doma len počítače, len facebooky len vdieľajú. No na čo to je dobre, keď majú problém výsť na ulicu na pol hodiny a vyjadriť a zakričať svoj postoj Dosť všetkým vojnám. Vojny nechceme. Hovorím za slovenské ženy, za slovenské vdovy, za slovenské matky. Hovorím dosť všetkým vojnám. Počujete vy zradcovia? slovenského národa? Počujete to? Evi, a ďakujem. Je na prvom mieste, toľko to odkazujem cez Slobodný vysielač. A ďakujem priestora a pán Švedc, pokračujte ďalej kľudne. Čau, čau. A ďakujem pekne, absolútne súhlasím s dámou. A... Len chcem prizúkovať, že slovenské hnutie obrody dva roky je na uliciach a na námestiach. boli. Jedný z prvých, ktorí sme podporili občianských aktivistov, ktorí začali autoprotesty v máji 2020 po Bratislave. A to bolo v čase, kedy slovenskí europoslanci, komplet všetci, nevedeli, ako majú reagovať na vládu Matoviča. To bolo vtedy, kedy Fico Hello. a Pelegrini nevedeli a netušili, ako sa majú postaviť k Matovičovi. My sme vtedy hovorili, že im nedáme Nieže 100 dní ani jednu hodinu. Sú na to archívne záznamy, keď pôjdete aj na web z HOSK do archívu, činnosť, všetko tam je 2 roky. My sme boli tí, ktorí sme vyzvali rodičov, aby štrajkovali pred školami. To bola agenda Kataríny Bokovej. Áno, videli sme, ocenujem. Boli, boli sme tam 7, 8, dokonca... A, a dokonca Oceňujem. je veľmi smutné konštatovanie, že... Aj dvaja je dosť. Áno, aj dvaja ale je veľmi dosť. smutné konštatovanie, keď pred tými školami stáli bezdetní a bojovali za slovenské deti a rodičia tam nestáli. Boli sme pred, aj, je to pred ministerstvom školstva z lopatami išli sme na Grelinga. Tam odozdali záchodové záchodovej kesi. presne to, čo uždelaného ho... Grelinga. Doponzte to nezúdelaného Grelinga, ktorý nevie, koľko je 1/4 a že jedna e. osmina je menej ako jedna štvrtina pizze. Čiže Ej. to čo hovoríte, plne s tým súhlasím a za seba za SH hovorím a sama to potvrdzujete, že sme v uliciach a budeme v uliciach a Jej, pokiaľ ide a pokiaľ ide o na to, myslím si, že ta posledná pol hodina tomu bude venovaná, to sme aj na začiatku spomenuli prejdeme uh -huh. aj k tej doho my, sa k tomu, my tomu zaujíme jasný postoj, ale opäť je to o tom, že my nechceme rozdielovať cíly, lebo momentálne v Bratislave k tejto agende sa vyjadruje FICO, Kotleba a odidenci od Kotlebu. Nechceme rozbíjať cíly tým, že by sme vytvárali ďalšie nejaké protesty a aktivity. Radšej nech sa čo najviac ľudí zíde na týchto miestach, na tých protestoch, ktoré sú uzvolané a je úplne jedno, kto to robí, aj keď si oficovi a pellegrini myslím svoje a ja sa k ním vyjadrím v tej poslednej polhodine. Ale dôležité je to, ako ste vypovedali, nerozbíjať sily, aby bolo na tých námestiach čo najviac, aby tam boli tisíce a tisíce ľudí. Čiže toto je náš postoj k tomu a k tej dohode k, z USA ja sa v tej poslednej polhodine vyjadrím a budem mať absolútne jasný postoj a možno poviem ale teraz jednu vetu. Slovenské hnutie obrody od začiatku hovorí, že na Slovensku môžu byť iba slovenskí vojaci a slovenské základne a nechceme Slovensko vidieť v zločneckom pakte NATO. Sme za neutralitu Jasne. nášho štátu. Toto komunikujeme a toto sme hovorili už Uval, na Hviezdoslavom no, námestí v Bratislave v roku 2015 áno. a 2016. A aj to je na áno. YouTube zaznamenané. Čiže aj v otázke dohody z USA nemá, nemáme politiku ako Pelegrini a Ficože. My sme proti dohode z USA, akože aj keď ju pripravovali v roku 2018, ale sme za členstvo Slovenska v NATO. Čo to je za politiku? Však to sa navzájom vylúčuje? To je Presne tak. A, a, a, a to je to, čo hovorím, že súčasná parlamentná opozícia a vládna koalícia je jedna a tá istá hodnotová mafia. A ostatné poviem v tej poslednej polodine, ak dovolíte. Čiže uh -huh. takto by som zareagoval na vás. Čiže ja a my máme, pokiaľ ide o aktivity na uliciach a na námestiach, čisté svedomie. Naozaj robíme, čo môžeme a čo je v našich silách. Pán predseda, ešte spomenite nočné výjazdy, čo sme robili. Koľké nočné výjazdy sme robili, keď bolo zakázané... Vychádzanie. Ja. a my sme od jednej v noci do piatej rána robili výjazdy po okresu. Sviečko je manifestácie pochody, áno. Áno, áno. Môžete si povedať za... kľudne hnutie činu, pretože dnes viete rozprávať je jedna vec, druhá vec je tá schopnosť dokázať zmobilizovať ľudí v pravú chvíľu, v pravý moment a to si myslím, že prichádza teraz. Možno, že si ľudia, ani moderátori iných relácií, lebo máme tu z Erikovo živote, s Harabinom no. oprave a ten o tom, a ten ako ďalej a tak ďalej. No proste poviem, všetky relácie je treba spojiť a nie... Mh, mh, mh, možno byť... Kľudne, dvignite tú vlajku, tak nech sa pripoja, alebo spojte, alebo koordinujte to. 141 miest nie je tak veľa, aj keby bolo len na 70 miestach. Dneska majú ľudia mobily, môžu ísť na námestie, stačí im dve štvorky, nemusia byť. Môžu to povedať rovno, môžu im to vykričať. Počúvam, že sa pripravujú stretnutia pred ich domami, hej? Aj tu v Michalovciach. Prvýklad za 30 rokov poslanec z Národnej rady za Oľano nemá kanceláriu v Michalovciach. Tak to Boh nevidel. Všetci poslanci majú, ale on nemá, lebo on ju nepotrebuje, stačí mu v Košitiach. To, čo to máme za vlastný zradcov? Tierkev, ako sa postavila. To, to je do neba volajúce. Však to, to je až Bohu lúce judáctvo, toto, čo predvádza dneska aj žiaľ čelní predstaviteľia, mnoho jedincov sa zachováva statočne, aj sedem statočných, aj dvaja na námestí stačí. Nech sa ľudia neboja vykričať pravdu a po postaviť sa za tú spravodlivosť, lebo títo vlastní zradcovia sú schopní ten, ten pašakolár so svojimi, neviem, príma balerinami alebo čo to tam má ešte nás tu zapredať a ešte vykšeftovať čo najlepší kšepc za to, že bol prvý, ktorý s tým súhlasil. Nesúhlasíme, Boris, počuješ? Nesúhlasíme a vyprostíme si, aby si ty podpisoval za Národnú radu za Slovensku to, že nás zapredávaš zapredáva slovenský Boris národ kaňova po 10 Evi, my ideme pokračovať ďalej. Ďakujem Dobre. ti za príspevok. Držkaj sa ďakujem, mi. Ahoj, ahoj čau, čau. Dobré, vlastne. Ahoj, ahoj. Papa. Pa. ešte môžem nadiazať na body sa kolára. A aj také indície máme, že treba sa, ak ide o Slovensko spojiť aj aj s kolárom, a však ten je taký v tej vláde najnormálnejší. Aj také to sú názory. No v žiadnom prípade, to sú hodnotové otázky. Nemôžeme sa spájať ani viesť, diskusiu s človekom, ktorý mediálne vyhlasí, že nemá problém s tým aby Slovensko bolo okupované vojskami NATO. Toto kolád urobil deň dva dozadu. A ja som k tomu zaвел jasný post. To je na Facebooku, je to je na našom webe. Neexistuje akákoľvek komunikácia v budúcnosti medzi nimi a slovenským hnutím obrody. Pre nás sú to organizácie ako Olano, za ľudí, SAS. Sme rodina. Pre nás sú to organizované skupiny zločincov. A tak k ním budeme v budúcnosti pristupovať. A, a námargu aj toho, čo dáma povedala, že mh, treba mať chlapský postoj a podľa Euka, Euka. Euka. Tak ja sa pýtam tak rečnícky, kto na Slovensku dokáže takto jasne komunikovať svoje politické a občianské postoje ako slovenské hnutie obrody? Keď hovoríme, že nám vládne organizovaná skupina zločincov, tak si za tým stojíme. Keď hovoríme, že Štefan Hamran, šéf policie, je covidový kolaborant, tak si za tým stojíme. A budeme si za tým stáť. Keď hovoríme, že Kolár je vlasti zradca, lebo vyhlási, že nemá problém s okupáciou Slovenska a vojskami NATO, tak si za tým stojíme. Remišova sa k nemu dnes pridala. Tiež chce s kytičkami tuto vítať the... no. amerických vojakov na Slovensku. Viem si už jeho ako tam bude, s tými rúžami mávať, že vítajte, vítajte. To sú vlasy zradcovia, s ktorými dnes ani v budúcnosti si nemáme čo povedať. Budú postavení pred obnovené vojenské súdy. A opäť sa posluchačky Evky pýtam, kto z politikov a z politických subjektov na Slovensku ponúka recept na týchto darebákov? Kto hovorí okrem SHO o tom, že ich čakajú obnovené vojenské súdy. Nikto. Dobre. Nikto tie gule politické nemá, iba my. Ja sa pýtam, skutočne. Teraz tu máme e, prijať aký americký vojakov. Hovorí sa, že, sú to, že na to je obranný systém. Ohrozuje nás niekto, niekto nás obviňuje, niekto nám vyhráža, že nás napadne. To som nepočul, to je za prvé. A za druhé, dobre, a za druhé, e, otočili to opačne, povedali, že my musíme chradiť východnú hranicu, takže tí vojaci budú stať meter od hranice tam v jednom šore, aby nám tých milión e, imigrantov, alebo tých, ktorí budú ucechať pred voľnou, nevliezli do e, kuchyne tak ja sa pýtam, kde budú tí vojaci? V kuchyni a na nasliači? A jak to budú zabraňovať týmto e, Rubonom aby, a Ukrajincom, aby prechočili hranice? Takže tu sa hovorí o vojne, že sme napadnutelní a neviem kým ani čím, to neviem. A za druhé, že musíme chrániť hranicu. tak nech, nech prídu všetci tí vojaci a nech sa tam postavia do radu, chytia sa za ruky a nech držia ten živý, živý, živý plot. Živá reťaz. Živá reťaz, tak. Reťaz, tak. Ja by som tak. nadviazala, už asi pôjdem aj do tej témy. Už by som... To no som s tým, hej, hej, s tým Tak, tak tá neviem. dohoda z USA. Potom prvom chcem upozorňiť, že je to Salamová metóda. Dnes nás hýčkajú mediálne, však len tisíc... Počkaj, počkaj, ja, ja ťa na chvíľku preruším. Ja musím svetanku na chvíľku vypnúť a ja ti hneď zavolám, lebo po hodine nám vypadne telefon, my so, tak máme trošku debilne psychopaticky tiež nastavenie. Dobre, dobré, dobre, a... No, daj len vypním a hneď ťa volám, dobre? Áno. Čiže chcem, povedať, že chcem upozorniť, že je to Salamová metóda. Mediálne nás čičíkajú, však to je len tisíc vojakov na to. Dnes je to tisíc vojakov. Zobudíme sa v apríli, bude ich 10 tisíc. Ale kde budú? No, čak áno, presne tam smerujem. Na nich tu bude 50 tisíc. Však Biden povedal, na začiatok Američane pošlu do východnej Európe tisíc, až 5 tisíc vojakov, ale v prípade, že napätie bude stúpať vedia to z desať násobiť. Hej? Čiže ešte, ešte, ešte možno si budeme hovoriť zlatá sovietská okupácia, dočasná prítomnosť po roku 68 hej? a tiež bola iba dočasne Žáme hm, ešte oni... to napätie vieš, ak... Áno, to chcem povedať, že to napätie to nebude do budúceho piatku to si naozaj niekto myslí, že napätie skončí vojaci sa zbali a odídu, ak sem raz prídu, ak ich sem raz pustíme, už sa ich nezbavíme toto si musia poslucháči uvedomiť. A pokiaľ ide o zmluvu, ja by som zacitoval, ak dovolíte, veľmi dobrý článok vyšiel v najnovších slovenských národných novinách číslo 2 2022 od politického analytika Ludovita Števka o tejto, o tejto dohode z USA. A ja by som tu zacitoval zo pár vecí v krátkosti. Citujem. Zmluva zabezpečuje armáde USA, je civilným zamestnancom a kontraktorom neprimerané veľké výhody a dáva možnosť vstupu na pozemky a zariadenia v súkromnom i vo verejnom vlastníctve. V zmysle ustanovení dohody môžu ozbrojené sily vstupovať na územie Slovenskej republiky a voľne sa po ňom pohybovať bez možnosti akejkoľvek kontroly dopravných prostriedkov či iných zariadení. Podľa článku 3 a 4 uvedenej dohody má armáda USA oprávnenie, operačne riadiť dohodnuté zariadenia a súvisiace priestory, vykonávať kontrolu vstupu do nich a realizovať značný súbor stavebných činností, prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál v dohodnutých zariadeniach a aj na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Koniec citátu. A ešte si dovolím zacitovať v tom istom článku. Ľudovič Čtevko cituje doktora, alebo docenta doktora Branislava Fábriho z právnickej fakulty Univerzity Komenského a ten konštatuje, v dohode nebol sformulovaný zákaz skladovania jadrových zbraní a neboli stanovené ani limity na konkrétne druhy zbraní, ktoré by bolo možné umiestniť na území Slovenskej republiky. Podľa ustanovenia článku 25 odsek 1. Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu, zásob, vybavenia a služieb, vrátanie výstavby, ktorej plnenie má byť vykonané na území Slovenskej republiky a to bez obmedzenia výberu zhotoviteľa, dodávateľa alebo osoby poskytujúcej takýto materiál, zásoby, vybavenie alebo služby. Zmluvy sa dojednávajú, uzatvárajú a spravujú v súlade so zákonmi a predpismi USA. Hmm. Opakujem, zákonmi a predpismi USA. A posledná citácia, posledná myšlienka. Podľa Fábriho ide doslova o právo na všetko. USA môžu v Slovenskej republiky, republike postaviť hoci aj jadrové zariadenie. Aj tu platí, že dohoda má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Konec citátu. A ja sa chcem opýtať, ktorý mentálny bezdomovec vo vláde Slovenskej republiky je schopný uzatvárať zmluvy, ktoré sú nad zákonmi slovenského štátu. Inak. Buď, buď sú totálni úplatní hlupáci, alebo agenti cudzích zájmov na Slovensku. A ja konštatujem, že sú to úplatní agenti cudzích zájmov na Slovensku. Každý jeden do jedného. Hm. Ja by som bol veľmi opatrný, tý, ale ty ja som poznáš, ty si to si to val to keď som pozeral to televíziu, televízii, ak sa tam dohadovali, že ty si to nečítal, kolár, ten kaňour, ty si to nečítal, hen tento to nečítal, proste nik, nikto nič nevie, vieš, oni majú len, ja neviem čo, neviem, kto je tento to neviem, či to je nejaký renovovaný právnik, čo to tam akože... Áno, to je docent, doktor a pôsoby na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Ono, ono možno je toho viacej tých citácií, že jeden má taký názor, ako vieš, ako na Slovensku právo. <laughs> jeden paragraf s to výkladov. No. no určite, určite. Ale tak ja som citoval to, čo som si čítal tento víkend a naozaj je to jednoducho tak. Aby som, aby som nadviazal na to, ako je komické sledovať petičné aktivity a protesty ľudí, politikov, ktorí v roku 2018 začali z USA pripravovať túto Toto, zmluvu. A to je Pelegrini a Fico. Hm. To je absolútna nehoráznosť, aby ešte oni vypúšťali pre prezidentským palácom holúbice mieru. To je vrchol všetkého. To už naozaj, už aj oni si myslia, že väčšina Slovákov je padnutá na hlavu. Ale tak možno to tak je. A tý... mysleť, ale iak podľa toho, ako to na Slovensku vyzerá, tak naozaj to tak je. A tým chcem povedať aj vec. Toto je veľmi dôležitý moment, tak ako pri tej fiktívnej pandémii covidu. Toto si Slováci musia uvedomiť, že ani Fico, ani Pelegrini nie sú žiadna nádej pre Slovensko. Ľudia vy zabúdate, pred dvoma rokmi skončila Smerácká vláda. Však nám vládli 12 rokov. Urobili poriadky s mimovládkami? Neurobili. Ale Fico kritizuje Soroša. Urobili poriadky v mediálnej oblasti? Nie. Ale kritizujú novinárov. Sú proti dohode z USA a ďalších veci Žiadali aby sme vystúpili z NATO cez referendum. Neurobili to. 12 rokov mali čas. Ale to im nebránilo v tom, aby deň pred voľbami poslednými do Národnej rady Smerácká vláda na Čele s Pelegriným odsúhlasila niekoľko stotisíc eur ako dotáciu mimo vládkam, ktoré prezentujú zločineckú agendu LGBTI. Hm, to teda na toto dobrali. všetko ľudia pre pána Boha zabúdate. Však sa spamätajte už. A dajte si dve a dve dokopy. Ja sa ešte vrátim k tým jadrovým e, zbraniam aj, aj tým hlaviciam aj kadečomu, že naozaj ak, ja už len keď počujem, že americkí veci zistili, tak je mi akože z toho š, š, š, š, š, š, š, mi sa mi dvíha žalúdok, už len, už len z tej formy, že, že my tu máme ja neviem, to sú také detaily, my máme metrickú zústavu, oni majú tú, tú, tú debilnú takú ako si ich, a oni, oni to doteraz nevedia proste robiť, nevedia to pre, pre, pre, pre, preházovať tie jednotky krížom krážom, ale to nie je podstatné, ale že, že oni sa tvária, že ako bohovia na zemi, že sa nemôže nič stať, ale ono sa akože stane. A nie, že stane, môže sa stať, a už sa aj stalo. Že oni nevedia nejakú jadrovú hlavicu niekde na, medzi Fýnskom a Švedskom, najstoraj, kde si zmizla, odpadla, vypadla, rozumieš, doteraz ju ešte neobjavili, nenašli. Takže akože ono to nie je len v tom, že budeme tu mať jadrové zbranie, ale že čo sa už môže stať len pri tom ich skladovaní, pri tom ich veľkom onom americký veci, proste sú, sú proste geniovia. A preto, preto my presadzujeme tú myšlenku, tú filozofiu neutrality Slovenskej republiky, tak ako Rakúsko a Švajčiarsko. Ako keď to dokážu oni, môžeme to a musíme to dokázať aj my, však my máme dejné skúsenosti s, s rôznymi spolkami, e, dohodami, Mníchovská dohoda a podobné veci. Vieme, ako to všetko dopadlo Od roku 1968. Ako nehnanda, každý svetý pokoj, my chceme tu pod Tatrami normálne pokoji žiť a nie robiť prvú líniu niekomu. Však toto si naozaj ľudia neuvedomujú. Ja som ešte čítal na jednom liberálnom, alebo v jednom liberálnom plátku takú myšlienku, že holubice mieru nás neochránia, keď na to príde, ochráni nás na to áno, ochráni nás, tak isto ako v roku 38-39 Veľká Británia a Francúzsko dohodli sa s Hitlerom a hodili nás ako, ako, ako nechcem povedať čo Hitlerovi. Tak, takto nás ochránia a to sú všetko dejinné skúsenosti, to si nevymýšľam a potom ide niekto kritizovať reprezentantov Slovákov ktorí na jar v roku 1939 robili čo mohli a zachraňovali čo sa dalo, aby Slovensko a Slováci prežili. Ja si myslím, že svetom vládnu peniaze to opakujem, už neviem jak dlho to je za prvé a za druhé. Toto všetko strašenie je vyplýva iba z jednej veci. V Amerike najväčší zamestnavateľ je zbrojný priemysel a farmaceutický priemysel. A keď si uvedomíte, čo sa deje vo svete, to sú veľké tlaky na domácich štváčov, aby rozošťávali celý svet, pretože treba používať brane, pretože musí byť odbyt a treba vyvolať nejaké pandémie, aby e, farmaceutický priemysel bohatol. Pretože toto jediné, ja tvrdím, je základ celého systému, celého stavu e, e, na svete. A v náväznosti, ak ešte môžem na poslucháčku, ktorá sa k nám aj dovolala, EUKA, sa volala EUKA? Ja, ja, ja, ja, EU ja, ja, ja. e, tak chcem zopakovať. My od februára pokračujeme v našich aktivitách, ale tak ako som vravel, nechceme rozbíjať sily, pokiaľ ide o protesty a aktivity proti tejto dohode z USA. Nazvíme ju aj okupačná dohoda z USA, aj to je pekný názov, okupačná dohoda. Preto nebudeme robiť v Bratislav vlastné aktivity, ale chcem vyzvať každého, aby podporoval všetky aktivity a v tomto prípade je úplne jedno, kto ich bude organizovať či odidenci, neodidenci. Každé aktivity, ktoré budú v Bratislave, či už pred Prezidentským palacom, Národnou radou, úradom vlády a svojou účasťou a aj v tých okresných mestách, ako Jevka poslucháčka spomínala, aby, aby podporil iniciatívu, aby Slováci ukázali, že nie sú stádom oviec. Lebo ja už naozaj neviem. Deti nám chcú na silu opýchať. Potraviny idú hore. Plyn Elektrina, všetko ide hore. Budeme si žiarovky odmontovávať, ako podal Kolejňa Angelova. Namiesto toho, aby ľudia išli do ulic, tak uvažujú, ako si opasky budú uťahovať. Idú nám sem nasáčkovať tisíce a tisíce zahraničných vojakov, vojakov na to. a my sme spokojní. Reklama na Kaufland beží, akcie sú. Nejaký ten seriál Stupidu je. Dneska mi tak. tak ako... Naozaj, ja to hovorím už veľmi otvorene, lebo čudujem sa niektorým slovákom, že ako dokážu neskutočne ohnúť tie chrepty. A, a čo sa musí stať, aby sa konečne spametali? Hm. Ja tomu sa tu množia maily. Neviem, ideme ešte niečo rozvračiť, mi odpovedať na tie otázky. Ja sa ešte vrátim tu na k tomu prvému, lebo sme ho nedokončili. Ne že, že, že, to bolo o tom pištový, že sa vytratil z toho Facebooku, to sme vysvetlili, čo plánujú najbližšie chalani. To Neviem, to si tu, tuším, už spomínal, čo najbližšie 6. plánujete. 6. februára máme predsedníctvo celoslovenské a už vo februári, ako som spomínal, rozbehneme naše diskusie protesty v okresných mestách. Nepôjdeme do Bratislavy, nebudeme ľudí ťahať do Bratislavy, lebo je tam veľa aktivít a uvedomujeme si, že z východu do Bratislavy aj to stojí nejaké peniaze aj čas, ale my budeme pokračovať v tom, že budeme, budeme, budeme cestovať za ľuďmi do okresných miest. Tie diskusie, tie protesty sa okázali ako veľmi správne. My sme začínali, mali sme v meste 10-12 ľudí aj s nami Naposledy, keď pred Vianocami sme mali okresné mesto, tak sme tam mali 150 ľudí. Už štandardne, čo je veľmi pekné číslo, na naše finančné a mediálne možnosti. Ľudia chcú diskutovať, chcú vyjadriť svoj názor a toto je naše dejené poslane zmobilizovať ľudí v regiónoch a v okresoch. Čiže ak e, sa pripoja veľkí hráči v Bratislave a my rozprúdime s aktivistami aj okresné mestá, tak Slovensko potom bude na dobrej ceste, aby sa niečo udialo. Hm. A to je dobrá myšlienka aj tá, Evka, čo spomínala, že v každom tom meste lebežíte z Koší do Bratislavy, lebo aj tón no, je pravidelne z Koší do Bratislavy a bežne vypadne tu bistrici a tu na potom to chodí <sík> A vás. <sík> ešte teda aj tú myšlienku s čakajúcami v marci a na a just budeme v tom panteone slovenských diateľov. A budeme oslovať z nich prvé Slovenskej republiky, nech sa hoci to postaví na hlavu a položíme čo najväčší venec k soche prezidenta sa a naschval chval a just. A môže to byť čokoľvek. Pretože ak vyšetrovateľ NAKA obviní desiatich poslancov obecného zastupiteľstva, že hlasovali tak, ako hlasovali a nepodporili svojim hlasovaním návrh ich kolegyni, tak to uzme kde. To už aj Kim Chong un by sa mal ísť, prísť poslať sem svojich zástupcov Aby a učiť sa, ako sa, to robí. A ako sa tvorí totalita. Hmm. A takíto pracovníci, keď sú v polícii a vnáka, tak sa nečudujme. Dobre, čo plánovi? Ja no? Ja by som ešte chcela na Margo tohto povedať, na tú pani Ejučo že o, naša Katka bokoma pravidelný každý piato aj s manželom, aj s ľuďmi sa zúčastňovala, zúčastňuje v Martine, na protestoch. O piatej večer vždy boli protesty a na každom jednom, každý týždeň ona bola účasná. Čiže nie len rozpráva, ale aj činivá, aj koname. Takže všetka čo zna našej katke, že ona si to drží za svoje a každý ten piatok je tam, na tom námestí v Martine, na tom proteste. Len toľko Dobre, od toho balí ešte, že treba ich viac vidieť, viac byť v médiách a tak ďalej. No to sme tu už veľakrát rozoberali, médiá vás nepustia, nedajú, rušia vás. Je, je, je to tak, je to tak naozaj my, opäť poviem, že vďaka slobodnému vysielaču raz za mesiac dvakrát do mesiaca sme v Ethery je to v archíve, snažíme sa robiť aj podcasty cez náš YouTube čo, čo je teda fajn, čo sa týka odozvy myslím, tak sme na Facebooku, sme aj na, na, na Twitteri, VKčku aj, aj neviem kde všade Kolegovia sa tomu venujú, takže snažíme sa naozaj z toho žmýka, čo sa dá. Hmm. Ako verte, verte my, verte nám, ak by sme mohli byť v RTVS raz za týždeň, tak tam aj nocujeme. aby sme tam boli. Ja to nejám, mrzí, keď tam dajú, že, že tam sedia potom dvaja traja, že mimo, mimo vlád, mimo parlamentnej strany. Rozumie, aby ste čo, ste, nie, ja nie, som, nie. som osobne prekvapený, že okrem tých médií vás bol už aj finančné inštitúcie, to som strašne prekvapený, pretože na prvom mieste majú získ, ale že sa miešajú do politiky, tak to je to je a to už to, to, má ju, hovorím, to niekto musí, to je, niekomu to ja, to musí tak ako, ako povedal Štefan Polačík... vrany, hm. tam v parlamente sedia. Ako ja povedal Štefan Polačik, máme čistý štít a to sa dnes nenosí, na každého z tej štandardnej parlamentnej opozícii majú takýto štos, hm. kompromitujúceho materiálu. Či už daňové podvodníci, mediálne veci, a ďalšie veci na nás nemajú nič. Ak majú, nech to vytiahnu. No, ale nemajú mať čo, lebo nemajú. A my sme sa nenechali kúpiť. A ponuky sme mali. A ja v prezidentskej kampani poviem otvorene. Dostal som ponuky. Nenechal som zakúpiť. Nenecháme sa kúpiť. Jednoducho pôjdeme ďalej. No a uvidíme, čo z toho bude, ale budú z toho veľké veci. Čo, čo si dostal za ponuky, <sínsky> nebo ne? zvedavý. Príde čas, kedy aj o tom budem hovoriť. Takže Aloj, ale nie, ponuky... po desiatej, čiako? Nie, nie, nie to... Nechaj <sínsky> tak. <sínsky> dobre, Bridžita, Brigita, ja, no, na Slovensku asi Brigita. Dobrý deň, sa ešte srdečne pozdravujem v štúdiu a vašich hostí. Teším sa, že SHO bojuje naďalej, boju naďalej za... Slovensko, Slováci majú krátku pamäť. Súhlasím s pánom Švedcom, že na Slovensku bude poriadok, ak budú vládnuť slušní a zodpovední politici, nie tí súčasní, ani tí bývali. SHO je nádejou pre slušné Slovensko. Ďakujeme veľmi pekne. Poviem iba jednu, jednu ďalšiu informáciu dôležitú. V máji, v máji budeme oslavovať v narodeniny ako Slovenské hnutie obrody. Fungujeme od roku 2004, kedy sme vznikli, a to chcem zdôrazniť, a teraz počúvajte poslucháči a poslucháčky, kedy sme vznikli ako občianské hnutie, občianské aktivisti. 15 rokov sme sa venovali rôznym témám a proslovenským postojom v pozícii občianských aktivistov a v maji 2019 sme vznikli ako politické hnutie. Takže my sa nemáme za čo mám byť práve naopak, my sme nevznikli tak, že nejaký na oligarcha do nás napompoval milión eur a tu kúpte si nejakú značku a chodte do politiky. Nie, my sme išli úplne od základov a ja som na to mimoriadne hrdý a budem to opakovať až do konca sveta, lebo sa nemáme vôbec za čo hanbiť. A viem, že sa im to nepáči, viem, že im to prekáža, ale jednoducho taký sme a nikto a nikdy nás nezmení. Hmm. Slovo dobytky. Dobre, počkaj, ja sa ešte vrátim, sme tam všetko odpovedali. Do, do, do, do, do. Uh, kde sme to boli? U Brigity, Brigita, Brigita. Uh, čo, to, čo, že na Slovensku nebude, bude poriadok, ak budú vládnosť slušní a ja zodpovední politici, čo, že budú tie vojenské súdy obnovené. Myslíš, sa toho niekto zlatne? alebo že vám niekto začne držať tie palce lebo my sme tu mali, bola taká politická odnož, čo vznikala to už bolo dávne, že ešte predtým než ešte to bolo proti Ficovi zamerané a tam ten tiež, ako, že, že rozobrať všetky podniky zo štáty neviem čo, tú, tú a, a zrazu ticho, nebudem ich propagovať, neviem ani kde im je konec no. Tak ako som spomenul pri tých obchodných reťazcoch zahraničných, my nikomu nebudeme upierať právo ústavné právo na Slovensku podnikať a to sa týka aj súkromných zdravotných poisťovní. Ale cieľanou rozumnou štátnou politikou pro Slovenskou ich vytlačíme zo Slovenska. Skôr alebo neskôr. Oni odídu sami. Lebo aj, čo sa týka súkromných zdravotných poisťovní, neexistuje, aby niekto podnikal na základe toho, že ja mu musím každý mesiac odviesť peniaze. Veď to, je, to, je, to nie je škandál. Veď to je, je nonsens. A to sa deje. A zo Slovenska odchádzajú miliardy eur. Miliardy eur, ktoré mohli byť použité v našich nemocniciach aj na vyššie platy lekárov a tak ďalej. Ale pravda, že tú štátnu zdravotnú poisťovňu a celý štát musia mať v rukách normálni zodpovední vlastenci, to znamená my, aby neprichádzalo k rozkrádaniu iným spôsobom ako cez zahraničné spoločnosti. Dobre, Martin, dobrý deň. Podniklo už alebo podnikne politické hnutie Slovenska SHO aj nejaké právne kroky voči danej zmluve USA? Či neoplatí sa ani na Slovensku, už niečo také podnikať? Nehovorím, že sa neoplatí. Vláda z, z, dohodu zmluvu schválila. Čakáme, čo urobi Národná rada. Dnes som zachytil informáciu, že 5 poslancov od Kolára nechce podporiť tú zmluvu svojim hlasovaním. Tak uvidíme. No a potom bude naťahov prezidentka Čaputová, No podľa, podľa mnohých tá nespáva, lebo sa nevie dočkať, kedy ju bude môcť podpísať. Iní si myslia, že nie. Sama povedala, že však v podstate je za, ale dáme tam nejakú doložku. No najkrajšie na tom je, že všetci vedia, že s tou doložkou si Amričania e, nechcem povedať, čo urobia dobre, e, lebo tá doložka nebude pre nich záväzná aj. propagovali, takže, že Američania tiež dali nejakú tú dološku svoju. Takže budú to také, také hry, takže my uvidíme, ako to celé dopadne. Najlepšie by bolo, keby že naozaj sa spamätajú aj niekedy vládni poslanci a ta zmova zmluva západne prachoma nebude schválená, ale keď bude schválená, tak potom uvidíme, čo. Stý. bude, to bude aktuálne to Pod, to Podľa môjho názoru toto všetko sú len také taký politický folklor, také politické tanečky. Aby, aby ukazovali ľuďom, že aj v tej vládnej koalícii medzi tou piatou kolónou a americkými agentmi na Slovensku e, nie je jednotný názor, ale oni sú už dohodnutí, mm -hmm. že to prejde. Ja, ja len dodám, je, mne bolo strašne smiešne, keď prišla Čabutová s tou, s tou doložkou, ono sa to volá, že interpretačná doložka a bolo to v nejakom neviem, či týždeň dozadu, bolo tiež nejaká politická, ona, a tam veľice ten šutajštok alebo čo, tak velice do toho išiel, že, že to nie je pre nás právne on ale on to, to pomenoval, že interpelačná. Ložka, že oni možno sami nevedia, čo je, čo a o čom to má Pokiaľ je to len doložka, nie je to iné, čo končí na ložka, tak je to v poriadku. Nie, išlo o to, že interpretačná a interpelačná, rozumieš, že tak sa tam hádali do krvi, no konečne. Čiže hádali sa opäť o ničom. Hádali sa o ničom, no som vidie, že kto nám vládne, že ani tomu nerozumejú aj No, dobre, máme posledných 5 minút, nejaké záverečné ešte, slovo. Ešte, ak by som mohol, tak ja by som prečítal, ako my komunikujeme s vládnymi zločincami, buď priamo s nimi, alebo z ich poslovačmi na mestskej okresnej alebo krajskej úrovni. A poviem, konkrétne sa vrátim k príkladu poslednému, to je kauza Martin, kde by nám chceli dať niekoľko 100-eurovú pokutu za to, že podľa nich sme porušili zákon o zhromažďovaní občanov. Takže my sme im odpovedali nasledujúce vety. V krátkosti prečítam to celé. Vec odvolanie proti zmetočnému a právne irelevantnému rozhodnutiu. Toto cestou sa odvolávame proti vášmu rozhodnutiu o udelení pokuty podľa vášho názoru za nezákonné zvolanie a priebeh zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v Martine. Odôvodnenie. Magister Robert Švec, predseda Slovenskeho hnutia obrody, vyhlásil na 20. októbra 2020 v súlade s článkom 32 Ústavy Slovenskej republiky občianský odpor, čo znamená, že od spomínaného dátumu nerešpektuje a vedome porušuje nadedenie vládnych covidových zločincov a ich príslováčov na krajskej a aj komunálnej úrovni v súvislosti s fiktívnou pandémiou koronavírusu. Vzhľadom k tomu, že máte dôkladne zmapované naše mediálne nosiče, o čom svedčia vaše rozhodnutie z dňa 9. decembra 2021, vám je táto skutočnosť určite veľmi dobre známa. Slovenské hnutie obrody posledné mesiace vyvíja rôzne pouličné aktivity, medzi ktoré patria napríklad diskusie s občanmi v jednotlivých okresných mestách, ale aj buntácie pouličné zadomaždenia, medzi ktoré zadeďujeme aj veľmi úspešnú buntáciu, ktorá sa uskutočnila aj v Martine a ktorá sa bude vo vašom meste určite opakovať. Zvykajte si. Počas týchto buntácií po uličných zhromaždení Robert Švec ako vyštudovaný politológ informuje zúčastnených občanov o tom, ako sa brániť v súlade so zákonmi a ústavou Slovenskej republiky voči protiprávnym rozhodnutiam vládnych zločincov. Informácie Robert Švec poskytuje zúčastneným občanom najmä v osobných rozhovoroch počas buntácií zhromaždení. Politológ Robert Švec poskytuje informácie rozumným a zodpovedným ľuďom ako službu ktorú považuje v súčasnej dobe za svoju občiansku povinnosť. Podľa zákona o zhromažďovacom práve číslo 84 lomeno 1990 zberky paragraf 2 za zromaždenia podľa tohto zákona sa nepovažujú písmeno B zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb. Z tohto dôvodu vaše rozhodnutie považujeme za zmetočné, právne irrelevantné a za rozhodnutie, ktorým sa pokúšate poškodiť dobré meno nášho hnutia a privolať mu majetkovú újmu. Samozrejme, pokutu neuhradíme. Takto Ako. s nimi komunikujeme a takto s nimi komunikovať budeme. Hm. Ani krok späť. Keď vás oné, že segno, a sa na sexu, ani účet, čo, čo nie vás no, páni, peniaze my máme, takže pohode. No. Ale, ale to chcem povedať a to chcem vyzvať každého e, statočného občana Slovenskej republiky, nebojte sa ich, treba im dať jasne najavo, kto je tu doma. tu doma sú rozumní a zodpovední vlastenci. Čiže týmto by som aj ja ukončil svoj... E, Prihovor. Dnešný vstup. <laughs> mňa, mňa inak napadlo k tomuto, ale to by sme si mali do Panskova nechať, že keď už cítiš, že vláda na teba to chcel, chcel byť tak inakší, ale že kašle, <laughs> že kašli aj ty na ňu. Mhm. O, takže že, že na čo danie nepladať, aj tak on bude za ne. No, a možno kolegyňa Angelova by ešte mohla povedať dve do vety. Dobre, tak dáme dáme žene priestor, dúfam, že nespadla nám z linky. Svetík. Nespadla. No ja by som len chcela uistiť poslucháčov a našich priaznivcov, že my ako Slovenské hnutie obrody sme ochotní prijať toto veľké bremeno zodpovednosti a pracovať pre národ a pracovať pre blaho našich detí a našu budúcnosť. Len toľko by som k tomu dal a prajem príjemný večer. Pekne si no dobre. Tak ešte máme jednu minútku, ja tu mám ešte jeden mail, to nám Euka písala, takže sa jej si relácia asi zrejme páčila. Môžete prosím pustiť toho Nedvieda, venujeme aj tú minútu. Ale áno, áno. Dobre. My ako môžem, teda sme napadlo, teda máme rôzne režimy na Slovensku, OP, OP, neviem čo, a my ako Slovenské hnutie obrody fungujeme v režime TT transparentne a tolerantne. Hej. Takže aj keď dáme tú minútu. Je, tolerantne. Je, je <laughs> je <BNT>. Dobre, <clears throat> takže ukončíme dnešnú reláciu. Ďakujem vám, že ste prišli. Svetí tebe tiež. Ďakujem, že si dlho máš ucho uslačené určite z toho telefóna. Všetko dobré vám prajem. Hoďme zdravia. A, a ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré. A vám všetkým ešte príjemný podvečer. No a toto Evička, to je teda pre teba ten Nedvedí, skoček, ako sa to volá. Nedvedí. Majte tak krásne, príjemný podvečer. Ja narodil sa dávno, to ješte voňal sviet. A deda říkal hochu, to jak byš bejval mladý. A no ja mu tenkrát nevieřil, jak bych to vrátil spät. Byli státov každej jinde, to přesne podle roku. Mládí chce si rozbíjť hlavu o kámen mudrců. A pak im 40 let lhalí, a dnes kalžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, ochu hlavně, že jsme zdraví. A pak jim 40 let lhali. a dnes kalžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, ochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifer, že majerověc Volka byla tu ze pěkná ženská, kdy kotval za les. A za Tonda ten bejval vždycky smutnej, Co dneska o tom víte? Zas nesmí, smí sa dnes. Dřív nepustili usa, dnes Rusa zase nechtiej. Jen pořád nějaký oni nám dirigujú svět. A proč nám 40 let lhali? A dneska lžú, jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavne, že sme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžú, jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavne, že sme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak blouhám Prahu, bál jsem se těch minulej, až svíral jsem i den, Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé.